גוג בנו, שמעי בנו, מיכה בנו, ראיה בנו, בעל בנו, בארה בנו, אשר הגלה, תילגת פילנאסר, מלך אשור, הוא נשיא לרובני. ואחיו למשפחותיו, בהתייחס לתולדותם, הראש יעיאל וזכריהו, ובלע בן עזז, בן שמע בן יואל, הוא יושב בערוער, בעד נבו ובעל מעון. ולמזרח ישב עד לבוא מדברה, למן הנהר פירת, כי מקניהם רבו בארץ גלעד. ובימי שאול עשו מלחמה עם ההגריעים, ויפלו בידם, וישבו באהליהם על כל פני מזרח לגלעד. ובני גד לנגדם ישבו בארץ הבשן עד סלחה, יואל הראש ושפם המשנה,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 ארבעים וארבעה אלף ושבע מאות ושישים יוצאי צבא. ויעשו מלחמה עם ההגריעים, ויתור ונפיש ונודב. ויעזרו עליהם, וינתנו בידם ההגריעים וכל שעמם. כי לאלוהים זעקו במלחמה, ונעתור להם כבת חובו. וישבו מקניהם, גמליהם חמישים אלף, וצאן,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 ואת רוח טילגת פילנסר, מלך אשור, ויגלם לרובני ולגדי, ולחצי שבט מנשה, ויביאם לחלך וחבור והרה ונהר גוזן. עד היום הזה. בני לוי גרשון, קחת ומררי, ובני קחת, עמרם, יצחר, וחברון, ועוזיאל. ובני עמרם